olyan vendégeket a stúdióban, aki több szálon kötődnek a női lelkekhez, és talán egy-két olyan érdekes dologról is fogunk ma beszélgetni az apamon a téma kapcsán, amely túlmutatott a több generációs apai mintákon, de bízom benne, hogy érdekes lesz mind a hallgatóknak, mint pedig az itt ülő stúdió vendégeknek. Szeretném bemutatni akkor sorban Tamus Istvánt, aki grafikus művész, Debrecenben nagyon-nagyon sok tehetség felkarolója. Vendégünk a stúdióban a dr. Rudolf, aki sok Rudolf segített már a világra, ő a Debreceni Egyetem Szülészeti Klinikájának a vezetője. S vendégünk Balogh Barnabás, aki református lelkész, és nagyon sok olyan szerepet, feladatot volt, de hát erről majd lehet, hogy a műsor során ejtünk szót, ami nem csak Debrecenhez kötött, hanem határon túl, illetve országosan is. Hogy miért éppen benneteket hívtalak meg ebben a műsorba? Az is nagyon érdekes. Nem volt könnyű, hogy egy nőnapi műsor kapcsán milyen témát karolunk föl, vagy milyen szakmában dolgozó apukákat szeretnék egy kicsit közelebb vinni a hallgatókhoz. Ezért esett a választásom rátok, hiszen itt gyerekek születnek, lelkeket ápoltok, ugye a hídvéli hovatartozás kapcsán és közösséget építesz Barna, Tamus István pedig a művészetnek egy olyan ágát ragadja meg, amely mindenképp ezeket a lelkeket próbálja kibontakoztatni. De túl ezen a sok komoly dolgon, amit itt most próbáltam felvázolni, az apamonta.hu című műsor, az valóban ezeket a több generációs mintákat szeretni a történetek révén bemutatni sok mindenről beszélgetni, de a végén mindig a történetekre vagyunk kíváncsiak, legyen szó egy szülésről, amit négy gyerekes anyukaként elég sokszor átélek minden négy gyerekem születésnapján elmesélem újra és újra, hogy hogy történt. Vagy adott esetben egy, egy egyházi közösségben, ahol rengeteg történet van, de hát ugyanez az alkotás folyamatánál is. Ugye itt a bemutatkozásnál nem említettem, Barnának van három gyermeke, a közülük egy ikerpár, Rudolfnak van kettő Isteneket pedig négy gyermeket. Van négy. két nagyobb és két... Ingen. Kicsit kisebb. Na most, mindig szoktuk valamivel kezdeni, ugye ez a legnehezebb talán egy-egy ilyen műsornál, és amin törtem a fejem, hogy nyilván mindig próbálunk valami közös metszetet találni, amikor egy beszélgetésre leülünk, legyen szó egy rádió vagy egy kávézásról, hogy maga a Metszet szó a ti életetekben az milyen formában jelent meg. Lehet, hogy érdekesnek tűnik, ugye Tamus Istvánról lehet tudni, hogy ő a Linómetszeteknek az egyik rendkívül tehetséges művésze. A Metszet szó kapcsán nekem nagyon-nagyon hogy témaként jutott eszembe maga a császármetszés, ami ma egy nagyon-nagyon fontos téma, talán épp azért, hogy túl sok van, vagy éppen hogyan lehetne csökkenteni a számát, vagy mi ennek az oka. Barna, te életedben pedig azért jutott eszembe a metszet, mert az, amivel te foglalkozol, az nagyon sok olyan közösséget próbál összekapcsolni, aminél hm. próbáljuk ezeket Igen. a közös találkozási pontokat megtalálni. Tehát, hogy értelmezitek ti ezt a ti életetekben? Manapság nem régen olvastam, hogy a korábbi évtizedek. A családok azok jól a voltak, mint manapság. Tehát az is egyfajta meset, hogy voltak nagyszülők, voltak a szülők és a gyerekek. Most a mi életünkben is egy ilyen szakasz volt, viszont édesanyámmal, korai halála után mi hárman, édesanyámmal négyen egyedül maradtunk, és a nagyszülők vették azt, azt a szerepkört, amit valamikor a családok komolyan viseltek több generáción át. Ma tulajdonképpen már nem is vagyunk olyan sokat a gyerekeinkkel, a szüleinkkel, mint ahogy régen ez történt. Tehát ez is egyfajta keresztmetszet a mai élet ...nek, hogy egyre többet vagyunk a munkájunkon, a kollégák között, egyre kevesebbet a családban. És az az időszak, amikor én gyerek voltam, az azért volt nagyon szép, mert édesanyának még volt három lány testvére, fiú is volt, de ők nagyon közrevettek bennünket. Mm. Úgyhogy a korai halál következtében a nővérem a nagyszülőknél nevekedett, mi meg otthon édesanyámmal. És akkor a cserélték gyerekeket, a fiúk mentek vidékre, Tiszavasvári, Bütszenmiáj, Szabolcs megyében van egy nagyon szép kis település, vitték a hírt, hogy ezek városiak, ezekkel gond lesz. A három nagymama fogtak bennünket közre, és a, a nők között nevelkedtünk. Milyen érdekes, amit mondasz, hogy a mysztet szó, akár a társadalmi én. szint, vagy az a urbanisztikai igen. közeg, amikor olyan városban igen. vagy faluban hát már. Ma is ez a ez az, az érdekes. Tehát most, uh -huh. az, hogy én grafikailag milyen technikával dolgozok, az ebből szempontból lehet érdekes, de igazából mindig azon gondolkozom, hogy ezek a generációk hogyan tudnak együtt élni manapság, ugye nagyon nehéz, hogy látva és is a gyerekek mentalitását. Sokat foglalkozok velük olyan szempontból, hogy milyen a hátterük. De nekem is van egy válláson, én is túl vagyok, és ez engem mindig megvisel, ha, ha nem látom azt a képet, amit én magam gondoltam magamról, akkor kicsit szomorúan veszem, és egy picit magamra is veszem. Rudolf, tudom, hogy specialistája is vagy egy kicsit ennek a területnek, de nem akarlak lelkóan látozni nem, a császermetszés. A <tos> <cseszermetszés tos> kifejezetten fontos rész, hiszen az válás, az igazából mindegy, hogy hogy történik <tos> de mégis valóban van egy olyan trend, ami egyre több császármetszést mm. okoz, ami nem feltétlenül jó, hiszen a császármetszés egyrészt nem a természetes útja a szülésnek, másrészt pedig egy nagy hasi műtét, ami mm. számos komplikációval járhat, akár káros hatása lehet a újszülötre is, a magzatra, a anyára is. Szóval van egy trend, ami most arra irányul, hogy ezt a császármetszés számot, ami megnőtt, azt most csökkentsük. És szerencsések vagyunk mi is, de talán egész Európában van egy ilyen akarat, hogy visszaszorítani... A annak a sürgőségi helyzetére, amiért ezt kitalálták és amiért ezt alkalmazzák. Mondom ezt persze úgy, hogy nekem mind a két fiam császármecéssel született. Nekem is vannak ilyen, mennyi, de most ez nem az a lényeg. Persze nem tervezett császármecéssel, de akkor is arra alakult. Na, hát a... erre mondják, hogy van a cipőcipője, meg a... nincs Meg nincs cipője. igen, így tűntet, hogy ezek Igen, igen. Úgyhogy mi is próbáljuk ezt csökkenteni, sok intézkedést mm. hoztunk, be is vezettük azokat az új szakmai irányelveket, mm. amik megpróbálják és racionalizálni. Van erről egyébként egy nyitott párbeszéd itt helyben Debrecenben ezt, hogy érzékelitek ti ott a klinikán, akár a várandós kismamák körében a bennük rejlő adott esetben szorongás vagy elvárások kapcsán, tehát hogy ez. Megpróbáljuk. Van a... Most lesz új dolog, a szülésfelkészítő tanfolyamunk az pont erről szól. hogy Azok a anyák, akik vagy terhesek még, akik szeretnék azt, hogy tájékozottak legyenek, azok pontosan tudják azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Ne féljenek attól, hogy kérdezzenek, és milyen olyan Választ tudjunk adni, ami őket segíti abban, hogy bátran vállalják be a spontán szülést, tudják azt, hogy mi vigyázunk rájuk, illetve a kuvatúránk is olyan, támogatja ezt az igényt. Még visszatérve arra, amit István mondott itt a több generációk meccetéről, azért te egy olyan családból származó, ahol, ahol nagyon sok tehetséges ember adott esetben vitte is tovább ugyanazt a szakmát. Hogy te most a mindennapokban két fiúgyermek édesapjaként érzel elben valami felelősséget, vagy ezeknek a mezeteknek a, a hatását? Hát inkább abban, hogy a hozzáállást, mentalitást átadni nekik. Nekem még kicsik a fiúk, az egyik 5 öt éves, a Vilmos, a Lőrinc pedig két éves. Ez szép nevük van. És, köszönöm. És leginkább ben látom én azt. Most olyan sok időm nincs velük foglalkozni, és ezt, ezt mindig el is ismerem. De hál' Istennek ott van az édesanyjuk, aki foglalkozik velük. Akkor, amikor ők erre képesek lesznek befogadni, de persze most is próbálja az ember, akkor nyilván ez az, amit megpróbálok én is továbbadni nekik, hogy erre figyeljenek. Barna, nála sokféle módon van az én fejemben a meccset, de kíváncsi vagyok, nem te De tényleg úgy van, és egy kicsit visszamentem nagyon messzire, mert hogy tanús István itt van, akkor nekem eszembe jutott a meccsésről. Gyészabó Bél az Erdélyi Nagymeccső, aki első estelógus koromban tartott egy előadást, és akkor mondta el, hogy ő a jelenések könyvét meccsetben feldolgozta, illetve meccsetekben mm. hirdette meg, és ez egy csodálatos élmény. A meccsés a másik pedig az, hogy a mai témánk az apa. Ugye nekem eszembe jutott az, hogy nem az hanem az apámat, mert ki a családból hat évig, és ez mm. meghatározta az én életemet. A másik pedig az, hogy hát a, szintén a művészetből a napokból olvastam, hogy Máriát soha nem ábrázolták Jézus nélkül. A mecetekben és a festményekben ott vannak is Jézus is. az, amikor a mecetről van szó, hát akkor nekem tényleg nagyon sok minden jut így eszembe. Én nem is gondoltam, amit ilyen nagyszerűen indítod, ezt, hogy mi az, ami hármunk, a teljes ellentétes irányból összeköt, és én nem is gondoltam, ennyire közel a papi hivatása a szülészethez, meg a képzőművészethez. Hát az, ami eszembe jut, az, hogy nekünk azt, amit itt szétszakítottak, szétszabdaltak, azt hogy lehetne össze, nem toldani, fordani, hanem úgy átölelni, és most Kárpát-medencére gondolok ebben hmm. a századik évfordulóban. Visszakanyarodva egy kicsit a születéshez, hogy azok a lelkek, amik megszületnek már a fogantatáskor, Úgyhogy Ha azt lehet mondani, hogy van áramlás a lelkek között, akkor ezt ugye a művészetben látjuk, és majd mindjárt Istvánt is megszólítom, mert én szeretek vele ezekről a dolgokról nagyon beszélgetni. Hogyha abban gondolkodunk, hogy az áramlás a lelkek között miként történik, akkor te, Rudolf, mint édesapa, vagy akár mint tényleg szülész, hogyan tudod segíteni a mindennapokban az édesanyákat és a családokat ezekben a pillanatokban, mert ezek meghatározó pillanatok. Hát, hogyha a szakmai részéről beszélünk, akkor nyilván azzal a tájékoztatással, azzal a környezet megteremtéssel a munkatársaknak azt, hogy egyfélét mondjunk és egy irányba menjünk a, a támogatásban, a munkatársakhoz itt az orvosokat, szülésznőket kell beleért hiszen a szülésznők is olyan szerepet kaptak, mm -hmm. és olyan szerepük van ebben az összetartásban, a megnyugtató jelenlétben, hogy fontos szereppel bírna. Személyes vonalon nekünk a gyermekvállás az egy nagyon szomorú eseményen indult, de ut utána minden jóra fordult, és tulajdonképpen ez az áramlás, Tótafint ez, hatul, hát, ez, ez ja. is tapinthat. Én most egy annyit a katonai barnának reflektálva, hogy kevés olyan kép van, ahol a Mária mellett ne lenne Jézus. A Szent Anna pont az ellenkezőjét a Szent Anna a templom mert Mária ott kislányként van ábrázolva, édesanyjával, és e, ezt csak azért akartam, hogy a, amikor földolgoztuk a Szent anná a a virágkanálválikocsiját, akkor ez pikkós volt, egy olyan szép mondott, hogy ugye sok minden volt a kompozíció, volt egy kicsit a múlt, volt egy picit a jelen és a jövő, hogy azt mondta Sanya, hogy ehhez Tamus Vista kellett. De ezt én amikor csináltam, nem gondoltam olyan mértékben áll, de ez, ahogy ő ezt kiszűrt ebből a dologból, az, az volt, hogy utalás volt a Gótikus templomra, utalás volt a Szent Anna épületére, a Csáki Borosra, és akkor így összerakodott, hogy második János Pál a harang, önté, illetve a harang elhelyezése, tehát olyan jó volt, hogy egy ilyen átfogó képet adott erről a korszakról. Egy keresztmetszetet adott ez a virágkocs. Ugye eszembe jutott közbe, hogy hát éppen a, nem érkeztem el az utolsó gondolaték, hogy tulajdonképpen mind a három gyerekünk császármetszéssel született, és hát mi is úgy nagyon nehezen jutottunk el a szüléség a házasság kötés után. Ugye jó későn jöttek a gyerekek, aztán a feleségem azt Bizony, is, hány is, mondta, éves is. volt. Én 45 el? volt, amikor Bizony. megszülettek, csak felség. Azt mondta mindig, hogy hát majd még ráérünk, és stb. A saját gyerekeinek akarsz a nagyapja lenni. Na hát, úgy mégis kaptam ezt az érén utcán, annak ide, hogy terelgettem a gyerekeket az utcán, hogy viszedans unokákat, a az teregeted, a hát akkor kicsik voltak. Szóval, ide vagy oda, tényleg az életveszélyt tud. Úgy, úgy naivan, laikusan az ember azt állta, hogy Istenem, tényleg bármi történhet. És a te kezed, mikor láttam ott felvonulni jobbra-balra, 5-10 orvos, meg asszisztens, engem csak úgy nyilván a paraván mögé engedtek, hogy tudtam, hogy Isten nagyon a kezedbe vagyunk. De láttam, hogy nagyon jó és a nagyon jó hírű Bálindoktornak a kezébe volt, kezei között, meg az Úristenébe voltunk, úgyhogy három aranyos gyerekünk született mind a ő segített a világra. Ja, mert amire gondolkodtam még itt itt a lelkek áramlása kapcsán, amit uh -huh. nyilván érezhető, tehát itt, ahogy ti is mondtátok, hogy az megmarad valahogy, hogy ennek a léleknek az áttörökítő ereje, és ugye itt a hit kapcsán ott van a szeretet, a művészetben ott van a befogadás, mert egyébként nem tudnád, sőt, ugye a születésnél is ott van egy nőnél a befogadás, egyébként nem is talán a fogadás. Nem működne. Hogy innen tovább lépve, itt van előttem éppen a Tamus Istvánnak a két évvel ezelőtti kiállításá, apropóján kiadott könyve, ahol egy olyan idézet talált az elén, hogy miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért. Ugye a ti életetekben a gyerekek azok álmok voltak, a valóság, nyilván most már meg, megszülettek, de hogy ez az álom, ez az emberben néha olyan nagyon jövőbe mutató, nem, hogy tényleg az az álom születik-e meg ilyenkor, vagy egyszerűen elfogadjuk, amit kapunk. A jó Istentől. Nézzünk itt egymáson. Nem tudom, lehet, hogy én álmodoztam legtöbbet, mert én nagyon sokat vártam rájuk, úgyhogy hadd vágjak én bele. Mindenkinek Sikeres, sikeresen egy végén. Sikeresebbek voltatok? A nem, baj. De nem, nem, nem. Sőt, ennek csak egy gondolatot, hogy van egy olyan könyv, ami arról szól, hogy a születési sorrend az nem feltétlenül határozza meg a gyerekek akénti személyiségét, hogy ő most első szülő középső gyerek, vagy legkisebb gyerek személyiségjegyeket hordoz magában. Ez egy külön kutatás de nagyon nagyon érdekes. Csak azt nem mondom, hogy itt felosztottátok a sorrendet, de ez sincs véletlenül gondolom. Igen. Csak, csak azért, hogy hogyan áramlanak tényleg ezek az erők, az egyik én nem álmodtam, csak álmodoztam a gyerekről, apám meg az egyik családi barátunk álmodta, meg az egyik kedves ismerősünk Komlósi piroskának az anyukája, Pécsi főiskolai tanárnő volt, és ő mondta, hogy barna, én azt álmodtam, és azt az igét kaptam, hogy imánj velünk az Isten. És ezt még értetek, imádkoztam, és ez volt a válasz. És ez a válasz tulajdonképpen engem is abban erős. Meg, hogy uram, ez egyszerre el fog jönni. És tényleg olyan gyereket álmodtam, aki most ezt szó szerint mondom, egy kis pihefejű fiúcskáról, mm -hmm. aki egy finom lelki gyerek. Na hát, ha valakinek megvalósult az álma Bencében, akkor megbácsi, és Jankába pedig a, ezek az ikrekről beszélek. Igen. Mondtam, hogy olyan legyen, mint az édesanyag. Szép és göndörhajú. Hát Janka szájas, éles élesesű, göndörhajú, és minden álmontes, és, és nagyon jókat tudunk vele beszélgetni, és ha valakivel igazán apa jó, és jó viszonyban van apa meg lánya, akkor ez tökéletes. Mm -hmm sem működik Nálatok, hogy volt ez? mutatott, hogy nyilván egy nehézségek igen, után igen. jöttek a Igen, rá, és akkor Aha. a Vilmosra, az idősebb fiamra azt képzeltük, amilyen aztán lett is egy nagyon jó lelkű, <gül> de ő egy kicsit lassabb, de ettől még nagyon nagy a szíve, uh -huh. és utána jött a Lőrincke, aki pedig nagyon rátermett, nagyon fürge, nem kell őt félteni uh -huh. semmi esetre sem, de egymást is megtalálták ketten, legalábbis úgy látom, hogy összetartóan viselkednek, és egymással uh -huh. is szeretettel fordulnak egymáshoz. De az, hogy miért képzelünk el, az ebből a szempontból szerencsés, de sokszor hallhatjuk azt, hogy egy-egy ismerősnek a gyermeke tökéletes, meg kiválóan rajzol, énekel, stb. De hát talán azt felismerni, hogy ők már úgy jönnek a világra, hogy van egy jellemük, amit lehet formálni, de átváltoztatni semmiképp nem lehet. Mm. És hogy azt elfogadni és abból átadni és kihozni azt, ami nekik a legjobb, és ez nem feltétlenül utasításokkal vagy mm. terv meghatározással, hanem szeretettel és mm. odafigyeléssel, talán az a legfőbb feladat. Nekem, az ember leginkább egészséges gyerekre vágyik, és azon túl olyanra, aki jó leszik, és jól alszik. És <gül> éjszaka nem sír, és nem hasfájós talán a gyakorlati dolgokra, vagy a mindennapokra fordítanám le, akkor ilyen vágy is van az emberben. Isten nálatok, hogy hát, volt ez? Hát most egy kicsit Mert már most neked unoka is van Be, jó néhány, he, majd erről is mesélsz. <gül> a szüleink találkozása az ilyen eposzi, hiszen édesanyám, Ápolónő volt, de már menyasszony volt a saját falujából. Édesapám pedig török Bálinton szolgál katonaként, és a kórházba találkoztak, és ott egy szerelem mindent megszakítottak, már úgy értem, hogy a menyasszonyságát, és akkor összeházasodtak. És másnak volt a menyasszony. Másnak volt a uh -huh. és akkor három év alatt jött, ötvenbe szedett a nővérem, két évre áll a bátyám, utána 20 napra én, és édesapám már össze nem tértem, meghalt. Tehát mi nagyon gyorsan, nagyon szorosan együtt is éltünk, úgyhogy én, amikor gyerek voltam, is mindig a gyerek nagyon kedveltem. Egy utcában nagyon sok gyerek volt, mivel ott esetleg idősebb voltam, akkor ilyen iskolázit játszottunk, sokat sportoltunk együtt, és én boldog voltam, hogy nekem lesznek gyerekeim, és arra voltam biztos, hogy a 70-es évek, a 80-as, a 90-es és a 2000-es években egy-egy gyermek született, ez egy véletlenül törvényszerű, és mikor született Virúci, akkor voltam 43, és Pisti nagyon neheztelt, hogy minek már, és akkor most, akinek most már három fia van, és most jön a negyedik és a egy kislány, én most 43 lesz, és jön a negyedik gyermek, Na, és kisáll. Ez És majd nem akarok visszavágni, csak majd úgy megmondom neki, meg, hogy azért nem olyan rossz az 43 esetben <gül> <és> sem <gül> újra apa lenni. Úgyhogy a tükröt oda tart. És neki? hogy én talán lettem igazából mm -hmm. erre inkább büszke vagyok, mint a művészségre vagy a művészetre, mert az valahogy kialakult. Viszont tanának lenni négy évtizeden át az egy különleges adottság. És nem. ott is a gyerekekkel foglalkozni, most is kicsikkel, nagyobbakkal, de talán az idén befejezem és csak a saját művészetemről fogom, meg az uh -huh. unokáimról, mert most már ugye Jaj, azt is megkaptam, uh -huh. hogy Pestrel azért jöhetnél két hetente, ha hetente <gül> és az tehát ezt össze kell hangolni velük. Ez egy nagy adomány. Most, most hogy most. említetted itt az unokákat is, hogy próbáljuk burokban tartani ebben a mai világban a gyerekeinket, kicsit óvva védve őket, itt megint kicsit szülésapukára is nézek, hogy ez a burokban születni, ugye milyen ritka, Igen. egy milyen ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. ritka. Debrecenben volt egy burokban születésem, én konkrétan emlékszem a színész Uh -huh. csokon egy színházban színésznek, és egy csodálatos kis lelkű kislány született. Hogy próbáljuk őket burakban tartani, óvni, védeni sok mindentől, vagy inkább az ember megpróbálja átadni nekik azokat az értékeket, amiket nyilván hoz magával. De valahogy ez a, a burokban tartani, burokban nevelni, ez nagyon sok családnál nyomon követhető. És itt a, megint rádnéznek, meg, hogy a Igen. szüléseknél nagyon sok családot lehet látni, hogy azt hiszik, hogy ott bezár a világ, és akkor mindent lehet tökéletesen csinálni, és hazamennek is síra gyerek és nem És pont az előző adásban Orosz Dínes rendező mesélte el, hogy most 10 hónapos a kisfia, hogy ordított egész éjszaka vitték reggel az orvoshoz, és akkor tudták, hogy azt mondta az orvosi rendben van minden, de másik a megint sért, és mondta, hogy tudták, hogy reggelre biztos meghal a gyerek. Tehát itt, itt kizárt dolog, hogy valamit ők jót csináljanak. Igen, nyilván Ezzel? burokban próbáljuk Igen. tartani. De az a veszélye talán, vagy a nehézség ennek, hogy olyan burokban, amit mi úgy gondolunk hogy burok. Uh -huh. De hát arról még talán vizsgálatok sincsenek, hogy az a generáció, ami mondjuk az én fiaimat érinti, ő rájuk milyen valós veszélyek leselkednek. Nyilván a klasszikus év, századok óta létező veszélyeken kívül a mi mai világunk az hordozhat olyat is, amit uh -huh. adott esetben én sem tudok uh -huh. felfogni, vagy nem értem, vagy nem látom, nem ismerem. És a burokban tartásnak lehet ez a... Veszélye talán, hogy én is azért tartózkodom attól, hogy mindenféle burokban tartsam őket, hogy egy szoros kontroll alatt, mert előfordulhat az, hogy a fától nem látom meg az erdőt mégis mégiscsak megóvja, vagy védi őket bizonyos korig, de tényleg egy komoly dilema ez, hogy mennyire szeretné ezt az ember, és ez akár egy iskola a vodaválasztásnál is érredzel lehet, hogy azt mondom, hogy szeretném egy olyan közösségben tartani, amiben tudom, hogy nem kap olyan dolgokat, amiket én nem szeretnék, de hát aztán ott a nyitott világ. Barna. Úgy hiszem, hogy ha egy egészséges kommunikáció van, és egészséges az a viszonyulás a szülő és a gyerek között, és megmarad az a nagyon nagyon jól köldögzsinór kapcsolat, és ezt most a lehetőleg pozitívabb módon értem, akkor én azt mondom, hogy én, aki nagyon konzervatív vagyok, de én igyekszem a gyerekeimről ezt a burkot lebontani, vagy lehántani, és azt mondani, gyerekek, itt van például a múlt hét bűnbánati este van minden este, hat órakor, ha akartok, gyertek. Jó, jó, apa, majd meglátjuk. Vasárnap Isten tisztelt jó apa, akkor Isten tisztel meg, de urvacsorára nem. Tehát azért hagyjam meg neki azt a szabadságot. Mert mm -hmm. akkor pont az ellenkezőt, és kimondják ők is: hogy akkor pont az ellenkezőit fogod elérni, és én nem akarom erőltetni, viszont én egy olyan családban nőttem föl, ahol este kilenckor apám csöngetett a vázám, vagy akármilyen mm -hmm. poharon, és akkor esti áhítat, iolvasás, imádság és egy ének. Ez meghatározta az én életemet, és a nagyon sok közös, közös. Hát persze, nem Igen. apám szólózott, anyám is gyönyörűen énekelt apám is, sajnos én ezt nem örököltem. Ezt én nem tudom lelkészként se gyakorolni, mert azért van egy másféle burrok, sajnos, hogy őket körülveszi. A gyereket az is jelzi, hogy mi nem akarjuk mindenképpen a református borogba tartani, és a kisrefűből a gyerek nem a tágba megy, nem a fazekasba, pedig az agya gondolom rávinni, hanem ő elmegy a dóciba. Igen. Tehát ez jelzi legjobban, hogy mi ezt a burkot nem erőltetjük, Igen. de amit ő választ magának, és akkor itt jön, ami Páhányi Ferenc mondott, az öreg pánhegyi nem a katolikus páferi atya, hanem a református pászább hogy 80% kegyelem, 20% pedig a nevelés. Uh -huh. Az, amit Isten adott, és nem szeretem azt mondani, hogy adott anyagból vagy hozott anyagból dolgozunk, tanárurak, nem sértek meg senkit vele, rássuk meg azt a lehetőséget, amit kaptunk a gyermekben, de engedjük kibontakozni, engedjük, hogy nőjenek a szárnyai, ha kell esetleg a karmokat visszavágjuk, meg a tollakat egy kicsit, de engedjük szánya a gyereket. Hát én ennek vagyok híve, hogy sikeres lesz ez, vagy sem. Majd tíz év múlva, ha itt ülünk, akkor elmondom. Hát én azt látom, hogy egyre nehezebb ma a nevelés, családon belül is hihetetlen nagy gondokat okoz, de ők nagyon sok időt töltenek, ugye más közösségekben keveset az iskolában, és ez egy óriási kihívás a társadalom számára, és egyre rosszabb. Vannak Svájcban olyan modellek, hogy nem kell az egész nap a nap közébe lenni, vagy az óvodában, hanem bizonyos időpontokat tudnak tölteni ott többet a családdal. Ez szerintem múlóban van, és egyre kevés és bérvényesül az, hogy a szülők, az anyák minél több dolgot. Hát csak nézik a televíziót, és aki most szült két hónapja, már ott van a képernyő előtt. az volna a feladat, hogy hat éves koráig ott legyen, kövesse az ők is fejlődését, mert ahogy ki fog ebből a burokból lépni, az iskolában már annyiféle féle fogja élni, hogy nagyon nehéz lesz, hogy még azokban a családokban is, ahol ilyenfajta nevelés van, ahol egyházi, akár nálunk is, vagy barnáik, vagy nálatok is, mint nálunk, a katolikus nevelés érvényesül a feleségem révén, mert mm -hmm. ugye én vagyok, ők jobban a másik dolog pedig az, hogy ez az öröklött múlt, ami most újabban uh -huh. nagy divat erről beszélni, hogy milyen diszpozíciókat hoz a gyermek magával, uh -huh. hogy milyen adottságai vannak. Mennyire tudja azt kifejleszteni vagy kiaknázni a család a szülő a társadalom, az az iskola. De mi történik akkor, hogyha ott az öröklött múlt körüli dolgokat, hogy milyen is volt a nagy szülő, milyenek voltak az ők szülei, tehát ez egy nagy dolog ma, rengeteg konferenciát szerveznek előadásokat ebben az ügyben, könyvek is jelentek meg ebben a dologban, hogy próbáljuk azt nézni magunkban, hogy mi az a amit mi hozhattunk magunkkal, mint gén állományban, de azt itt a család nem nagyon nézte, vizsgálta, hanem mélyebbre kell ásnunk, hogy hol fog visszaütközni az, hogy a szülői öngyilkosságot hogy követi, például egy gyermeki öngyilkosság, vagy sok minden más. De nem is erről akartam beszélni, mert ez a legszomorúbb része az életnek, hanem az, hogy most ugye megvan híret az összefogás éve. Most ez is mit jelent? Hát hol fog ez egyáltalán kulminálni, ha csak nem az iskolában a szülők, a iskola? Mert erről lehet beszélni az összefogás éve, de hol fogjuk ezt folyamatosan napirenden tartani? iskolában, a társadalomban, vagy minden más helyen. Hát vagy megérteni. Igen, hát valóban. Ez az örökölt sors, amit Orkos Tudnóim is kutat. Néhány napja hallgattam mondjuk angolul egy olyan előadást, amit egy magyar kutató tartott Amerikában arról, hogy mennyire fontos szerepe van az első három évnek. Uh -huh. És nem csak olyan szempontból, amit hallunk évtizedek óta, hanem ugye nézek rád, Barna, mert mi egy alapítványban közösen is dolgozunk az életvégi emberi méltóság ügyért, és ott is nagyon sokszor keressük annak az okát, hogy mi betegíthette meg azt az egyént a testében, de hogy ennek mindig vannak lelki nyomai, és ő azt mondta, hogy az első három év hihetetlen meghatározó az gyerek viszonyában is. És ott lenyomatként lehet látni, hogyha valakit elhagytak, bántalmaztak, mondom, nőnapi műsorról van szó, nyugodtan beszélt Egyébként erről a témáról is, hiszen sajnálatos módon tavaly évben elég sok olyan esetet hallottunk, és hogy mennyire fontos lenne erre a három évre odafigyelni. És hogy István most ezt említette, hogy ugye már próbálják mással elfoglalni a szülés után az édesanyák magukat, hogy tényleg ott van az a aki akiben lehetne azt a szeretetet, figyelmet és gondoskodást tenni, ami utána aztán azt mondják a szakemberek, hogy tényleg meghatározó tapasztaltatok-e ezzel kapcsolatban valamit. Hát én úgy érzem, hogy nem csak az anya-gyermek kapcsolat fontos ilyen esetben, hanem az, hogy a férj hogy tudja azt a gyerek számára azt az édesanyát úgy fölemelni, hogy a gyerek mindenkor nagynak lássa azt az anyát. Tehát az Nagyon én apám szépen. ebben óriási példa volt, aki mondjuk én hat évesen ismertem meg meg akkor, engedték szabadon a Dunadeltában volt kényszermunkánapám, apám, és a hitéjér volt elítélve, és ő csodálatosan hidalt át ezt a hat évet. Uh -huh. Én őt hiányoltam nyilván minden nap, de anyám pótolt mindent. Uh -huh. És az, amit így valósul meg, hogy felemellek tett de rágatás, hogy messzelás, hogy messzelás. És apám, uh -huh. anyámat mindig magasat. Tudta Mindig fölnézett, hát hogy ne nézett volna rá, hat évig négy gyereket egyedül nevelt. Igen. szemben egy kommunista rendszerrel, Zilahon, Igen. egy kisvárosban. Tehát, hogyha a mai férfiak ezt megértenék, uh -huh. akkor egészen más lenne a, a család minta is, hogyha ezt egy kicsit az iskolási is tanítani. Tehát én, amikor tanítok, akkor úgy próbálok nagyon átfogóan, nem azt a szigorúan vett anyagot venni, ami, ami elő van írva, hanem egy olyan keret tanterbe, amibe beleilleszthető sok minden. És a családmodell is az az szeretett nyelvről beszéltünk két héttel uh -huh. a gyerekekkel, nyilvánve fogékonyabbak voltak, mint bármi másra. Beszéljük ezt a nyelvet? Uh -huh. Hát ismerjük, egy között, ismerjük egy ezt. Egymás között. Egymás között. A apa, anya és akkor a gyerek is ezt hallja. A kús dolgokról Hát most. és a bántalmazásnál, ugye ez nem csak a fizikai bántalmazás, mm. hanem akár az elhanyagolás, a, a pszichés vonatkozása is abszolút néha tapintható, vagy látható egy-egy ilyen eset kapcsán, és nyilván az anyánknak, bár ez a műsor az apákról szól, de... A kettő összekapcsolódik, hogy <gül> itt most ez egy, azért mondta, az anya... hogy különleges adás, mert nőnapi Igen. műsor, mégis az apa mondtában, nem lehet erről nem beszélni. De az anyánknak ez egy nagyon fontos feladata, amit nem tanítanak nekik. És nagyon sokszor ez a baj, hogy ők nem tudják azt, hogy hogy kell csinálni, általában megérzik. <gül> és ezért csodálatos a anyaság, mert megérzi azt, hogy mit kell tennie, és nyilván egy, ahogy az előbb ahogy Hallottuk, valóban egy apának támogatnia kell, ha még nem is állandó jelenlétével, hiszen azt mondjuk nálunk is meglehetősen nehéz megoldani, de ezzel a felemeléssel, ezzel mindenképp a van egy nagyon érdekes mondata, a Skultét Istvánnak kérdezték, hogy mi ez a nagy kapcsolat, nagy szeretet a gyerek és az unoka és a nagypapa között, nagyszülő között azt mondta, a nagypapa, mert közösek az ellenségek, tehát <gül> <gül> a családon belül. Na most valóban, amit mondtál, három éves korra mindenképpen valószínű, ha nem is emlékszünk rá, de a legtöbb nyomot az hagyta mert abban az időpontban a leginkább hagy nyomokat, mélységeket. A emlékezésünk meg második osztályos korunkig megy vissza körülbelül. Azt megerőzően lehet, hogy kitalációk vannak, vagy. vagy nem tudom, én emlékszem, mikor beszorultam a kisággal. Én is csak el, el, én is feltem, egy dolog emlékszem, hogy a teljes magamon a kiságyba, de hogy ez végül is öt éves voltam már, vagy három, vagy még annyi se. A másik meg, hogy a több generációk, ugye azért volt az olyan csodálatos, hogy a mégis a szülők dolgoztak azért a másik házban, a nagyházban, vagy a Ázban. A nagyszülők odaszorultak, oda átkerültek az unokák. És az egész sokáig, az iskolai kísérlet cégig, aztán a velük való foglalkozásig, ez nagyon fontos volt. Van nekem olyan tanítványom, aki mindenféle dologgal megvan kenve, a nagypapáról szólunk, akkor átlényegül. Korézi, hogy ő vele mit tanult, a motot, hogy szerelik, most mit ültettek együtt. Szóval a nagyszülő képes befolyásolni, ha nem is teljes mértékben az iskola feladatkörét nem veszi át, de nagyon fontos ez az időszak, hogy nagyon szépen áthidaljuk, és tényleg a generációk együtt, de ez már nem fog menni, mert ugye az első lakáshoz való jutás is már a minél hamarabb történjen meg. Tehát ellentmondásos a világ, minden ellentmondásos, szinte akárhova megyünk, akármit olvasunk, akármit nézünk, mindig csak ezt a probléma halmazt vagyunk. Felfedezés közben ott vannak a saját gyermekeink, már az iskolában rám gyermekeink is, hogy velük mi lesz. ApaMonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 Campus Rádió Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják, és benne három vendégünkkel, Tamus Istvánnal, Dr. Lampér Rudolfal és Balogh Barna Barnabással. Folytassuk akkor innen a beszélgetést, és jó is, hogy említetted ezt, István, mert amiről még szerettem volna veletek beszélgetni, és tényleg, amikor ide érkeztetek a stúdióba, akkor eszembe jutott Barna, aki egyszer elmesélte, hogy adományt vittetek a határon túlra, és van ott. Az egyik alapítványnak a vezetője mindig megkérdezett, hogy hogy van. És meg akartam tőle kérdezni egyébként, hogy hogy vagytok. És erre mindig az volt ennek a bácsinak a válasz, hogy hát ha téged látlak, akkor jól. Igen. Az a hivatás, amit ti választottatok, az mennyire szolgálat a ti életetekben, hiszen mind a hárman olyan területen tevékenykedtek, és itt István téged nem mint grafikus művész szólítanálak meg, hanem mint tanárt, amely egy olyan gyönyörű hivatás is, egy felelősségteljes dolog, ugye orvosnak lenni ugyancsak, vagy a te munkád, Barna, hogy a szolgálat, az noha ebből éltek, az milyen minta, amit át -e ebben a mai világban, amiről István beszélt, amely sokkal másabb értékrendű. Át tudjuk-e adni, hogyan? miként igen, én ezt próbálom egy kicsit a gyermekeimnek is vázolni, meg, meg ott is, amikor valaki pályaválasztás előtt áll, hogy van, amikor nem én választom, hanem engem választ a pálya. És az én esetemben ez hál' Istennek így volt. Könnyű volt a dolgom, nem volt kitérő. Igaz, hogy voltak ilyen modellek is előttem, hogy papi családban sokszor nyaralgattunk, és akkor láttam, hogy egész nap a család együtt van, fu, de jó nekik az apjukat nem vitték el. Közben a is csak akkor engedték haza az én apámmal együtt, úgyhogy nem, nem, nem volt igaz a történet. De én tényleg a hivatásnak, tekintem. A mm. másik az, amit mondottál, hogy egy picit módosítok rajta, vagy pontosítok, hogy az öreg úr azt mondta, hogy amikor találkozunk, akkor jól. Igen. Egy a 88 éves Bácsi mm. volt, örülök, hogy ezt megjegyezted, és ebből én is élek sokszor, mert az az összetartozás éve, ugye, amikor találkozunk, jó vagyunk. És a hivatás az azért fontos az én esetemben, mert meg lehet ebből élni napszámosként, úgy nevezte apám, meg favágás, de van egy másik szép párhuzam ennek, hogy az igét hasogatni. Tehát vagy favágás, vagy az ige, rönkének a rönkének hasogatása, hogy a gyönyörű évgyűrűk kiteljesedjenek és kikijönnek. Hát én így élem ezt meg, gyerekeim úgy néz ki, nem ezt fogják választani, majd ezt eldönti az élet. Szolgálatnak kell lennie, hmm. hát, ha valaki sikeres a saját szakmány. Ben, akkor az biztos, hogy szolgális. És ugyanúgy, hogy állandó ápolást igényel ez a szakma is, a miénk is, de ugyanúgy a hitnek, ugyanúgy a művészetnek a gyakorlása, a kézügyességnek, az új technikáknak elsajátítása, ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy fejlődjünk vele. És akkor az már egy szolgálat, mert az már többek között lemondással, gyakorlással kell, hogy járjon. Igen, ez a képzéseket egyébként nagyon fontosnak is tartod, ugye a saját szakmádban elengedhetetlen is? Elengedhetetlen de is, hogy, és ahogy... fontos, és én is. én is. Magam vagy? is saját magamnak kerestem olyan képzési lehetőségeket, különböző műtétechnikai képzésekre, amit aztán haza tudtam hozni, és akkor ezeket be is tudtuk itt a Debrecenben vezetni. De hát nyilván az is, amikor az ember egy hónapig teljesen egyedül valahol van a családja nélkül, csak az lebeghet a szeme előtt, hogy mikor hazajövök, akkor ez nekem javamra szolgál, és ez jó lesz az egész klinikának, azoknak a betegeknek, akit ellátunk, mert hogyha nem ez van, akkor ott a magányba ott nem... Nem túl jó csörögni. Egyébként visszautálnék egy... 10 perccel ezelőtti gondolatodra, amikor arról meséltél, hogy mennyire fontosnak tartod, hogy csapatban gondolkodjatok a szülészeti klinikán, és igen. ugyanazt a véleményt vagy álláspontot képviselitek, hogy épp egy hete volt Budapesten a Sotén egy képzés, ami a paliatív ellátásra vonatkozott, és ott ugyanezt a szemléletet próbálják átadni. Tehát amikor a terminális szakasz van, ott még fontosabb talán, hogy egyet mondjon a kezelőorvos, és a család is a beteg felé ugyanúgy kommunikáljon. Tehát amikor én hallom, hogy fontos neked a képzés, ezek néha nagyon Köznapi dolgok, amiket az ember talán európai trend, vagy hazai trendnek megfelelően próbál a gyakorlatba átörökíteni, de nagyon fontos. Nagyon fontosak. Amúgy a klinikán onkológiai betegeket is ellátunk, tehát ez az életvégi ellátás, ez nekünk is aktuális, nem csak a lelki támogatás része, de akár a életvégi döntéseknek a meghozatalában, ami egy nagyon új dolog, akár a klinikánkon is. És ezeknek persze óriási a jelentősége. És amit az előbb említettél, teljesen igaz, hogy nagyon sokszor ezek nagyon soks dolgok. Csak valaki kell, aki elmondja. És Igen. valaki kell, aki utána ismétli, mert akár a gyereknevelésről, amiről az előbb beszéltünk, az én gondolatomban is lehet, hogy ezt hogy kell csinálni, de aztán sokszor egy-egy vita, vagy egy-egy sikertelenségem ébreszt rá arra, hogy úristen ezt gyakorolni kell, tehát ezt újra és újra át kell gondolni, és azt szerint megpróbálni, cselekedni. szerencsés, hogy összehasztál hármunkat így. Én nagyon örülök most, én most különösen, csak, hogy így már így az így véletlen, de én Nincs Orvosi, a tanári meg a lelkész hivatás volt az a mi etalonból számra, hiszen szabadságtelepen mi a gyerekkorunkat a lelkész írulájába töltöttük a szabadságtelepen, akinek volt egy Adler juniorja, amivel ott parkolt mindig a iskola mellett, és nyáron mi ott ültünk bent a kocsiába. a kulcsot nem adta idem, azt hogy ezek veszélyesek, még beindítják. Aztán ugye az édesanyám egészségügyben volt, és olyan legendákat beszélt, hogy koriban a szakszeret területén az árvai professzor nagyon kollégája volt a szakszeret vonalán, és akkor árvai, akkor nem is olyan engedett. női beszélik, nem. Nem voltak. Hát azt én most úgy tudom, mert anyám beszélt, hogy nem hát lehetett. Nőjózás nem szukta? lehetett, nem, nem tűrte maga mellett az öreg, de egy jóságos, jóvárás ember volt a tanányi pályán, pedig mindig jó tanárok voltak, a meg bíztak bennem, meg feladatokkal láttak el, és nekem Édesánnak az az egyetlen egy dolga, ami szíven fogott meg, megörögített, hogy amikor Ból, akkor a bizesuhával eltörölt a saját nyomát is. De érdekes. Tudja, több mint ötöszem, ez a nyomot hagyni valami mm -hmm, után, mm -hmm. hogy ha már itt több generációról beszélgetünk, hogy mi is kaptunk nyomokat. És ugye ezekből szeretnénk továbbadni, hogy ott hagyjuk-e a nyomainkat. hogy ezek tudatalatti dolgok, hiszen az ember nem úgy, hogy na, én azért csinálom, hogy majd büszke legyen rám a gyerekem. De hogy milyen érdekes a magyar nyelv, annyi ilyen szép kifejezése van. Hogy... Ja, ez a nyomokról, hogy az édesapám katona volt. Engem aztán kiszültek. Középiskában nem lettem katona, az volt a vágyam. De közben találtunk egy oklevelet, amit a 60-i Klébencből gimnáziumban kiváló rajztudásáért kapott egy oklevelet, és én azt évtizedekig őriztem, de a pályaválasztásomban egyébként pont ez volt a domináns, hogy akkor rajztanál leszek, de akkor még ugye úgy gondoltam, hogy majd sok-sok tanulás, rajzolás, rajzolás, és akkor majd ez szépen ki fog alakulni. És ebben a könyvben az Áfrának a gondolata megfejti ezt az ősi nyomot, hogy ez hogy működött az én életemben. Ő fogalmazta még igazán ilyen számomra is van frappársal. Lesz ő is vendég, hogy meg fogom kérdezni. <gül> <gül> Áfra János, esetleg. Nem is értek. Sok mindenről volt szó, és tényleg kapcsolódnak ezek a szakmák, hogy a prevenció az, nem mondom, hogy egy elcsipelt szó, egy nagyon-nagyon fontos dolog a mai világban, de talán túllépe ezen az általános fogalmán, amit mindig tudunk vizsgálatokra, szűrésekre járni, stb. Gyereknevelésben, apaként tip prevencióként mi az, amit értelmeztek? Mert nyilván tudatosan vagy tudatalat, hozott minták alapján nevel az ember, de ugye a maga a prevenció, amikor az ember valamit szeretné megóvni, ez a mai világban hogyan, hogyan működik szerintetek? Tehát most orvosként sem Nagyon. arra vagyok kíváncsi, hogy milyen vizsgálatra kell elmenni, azt tudjuk, hogy évente muszám. Érdekes kérdés, és talán nem is a mai világ szolgáltat rá, vagy, vagy nem az a, a, arra szeretnék válaszolni, hanem talán az önállítás az, ami, uh -huh. amit el kell kerülni. És az már preventíve ö, fog a gyermek ö, életében megjelenni, hiszen, hogyha talán az, korábban is beszéltem erről, hogyha nem ö, úgy tekintjük a saját gyermekünket, hogy ez mindenben, ez a gyermek mindenben tökéletes, és ezt neki át is adjuk, hogy fantasztikusan sportol, de mellette a matematikától kezdve a irodalomon keresztül mindenhez ért. Akkor talán ezzel hogy egy reális képet adunk arról, persze a teljes szeretetünkkel és támogató hozzáállásunkkal, hogy, hogy lássa ő is azt, amit mi látunk, aztán lehet, hogy nekünk nincs igazunk, mert hogy mi se vagyunk. Minden tudók, de legalábbis közelebb viszi ahhoz, és akkor itt jön persze a családnak, a szerepe, hogy nem egy személyben én mondom meg, hanem akár az idősebb generációval, a tapasztaltabbakkal mm. vagy a fiatalabbakkal együtt valami olyan vélemény alakulhat ki, ami őt az élete további mm. részében segíti. Hát igen, az, amit nagyon sokszor Elkövetjük ezt a hibát, én biztos elkövettem valószínű, vagy majd visszaköszönöm, hogy na ugye megmondtam. Tehát ez, ez nem az egészséges prevenció, hogy majd hogy dörzsöm Markom, hogy na, akkor tényleg következik, amit mondok. Az apa modell az, ami nagyon jó, az a példa, amit az apa állít, és akkor azt mondom, hogy na, ez bejött nálam és valószínű, hogy bejön az én gyerekemnél is. Tehát nekem pszichológus mondta valamikor 10 ével ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy a gyereknek, akkor jó hogy -e az, hogyha az én életemről meg az apámiről beszélek és azt mondta, hogy a lehető legjobb arna, a mesék mellett, ez a legjobb. És egyszer az élő példa, gyereknek többször mondtam mielőtt hat évesek voltak, hogy ha nagyapjuk azért mennyit szemved, akkor már a egyre rosszabbul volt. És akkor azt kérdezte a kisfiam, hogy de apa, akkor miért nem tagadta meg a hitét, bélatata? És akkor nem vitték volna ezt, nem kellett volna szenvedni. Na hát ez az a modell, hogy akkor szembe merek menni a szenvedése, mert a nagyapám vállalta. Tehát a hitem nem egy nagy kabát, nem egy fürdőruha, amit felveszek, leveszek, cserélek, hanem a hit az, amiért meg kell harcolnom. Tehát ez a példa szerintem az, ami előre mehet, és előre mutathat egy, egy gyereknek. Nekem az apám ezért mindig egy példa, és minta marad, és ezt próbálom három gyerekünknek, kicsinek, nagynak, középsőnek. Nekem eszembe jutott hogy amikor... Pisti van, tizenéves lehetett a nagyobbik fiam, akkor valami nehézségek voltak nyilván anyagiak, akkor mindig azért, hogy miért letettek ti tanárok. <gül> Ő aztán ügyvédletet érezte a súlyát ennek az egésznek. A másik meg ugye az alma nem esik messze a fájától, prevencióként, hogy Ármin a matematika szakra jár, a matematika a fizikára nem te meg vagy, hát hogy gondolsz Ő a hogy a második alak... Ez második. már a harmadik, harmadik fiam. Hát ezek szerint messze esett tőlem, mert nem rajztalan lesz, hanem matematikával akar foglalkozni, meg fizikával. De hát komolyra fordítva a szót így van. Példaként kell járni előttük. Hát nem van egyszerű ma. Sokféle dolog befolyásol bennünket, meg a környezetünk is sok tekintetben befolyásol. Olyan rezignált az emberi szervezet, hogy mint egy ilyen, én sokszor azt érzem olyan, mint a, a amplitúdok, hogy a földrengés jelzik, és érzik, hogy, mint, hogy érezzük, hogy fáj a derekunk, a lábunk, az hogy holnap után nem jó idő van, vagy holnap <síns> <síns> nem lesz jó, mondták az öregek. Szóval Egyszerűen utóbb be kell látnunk ezt, hogy tényleg ezek ilyen meg, megérzések. Tehát ebben a dologban kell nekünk nagyon otthon lenni, hogy nem csak a saját gyerekeinket, hanem akik ránk meg. Hát én most Igen. ugye én alapvetően ilyen közösségi ember vagyok az iskolában is, meg a alkotó közösségünkben is inkább törődök, inkább adni, mint ahogy ti jelszabotok, hogy inkább adni, mint, mint kérni. Tehát ez az alaphelyzetem, helyzetem, alap Már nagyon sokszor megsínl az ember, ezt Viki gy gyakran mondja, meg Pisti is, hogy annyit teszel értük. és ki a feleséged. É, ki a feleségem, ég. Pista a nagyobb fiam, hogy minek törősz ezekkel annyira a párt? Ezek isznak, csavaromnak, össze-vissza. De hát mondom, kell, hogy legyen olyan, aki, aki szintén is de törődik velük. Igen, mondjuk előre a hallgatóknak, hogy az ajtósi Dürer Egyesületnek vagy te az elnöke. Igen, ez egy komoly. És most 20 éves de... az egyesületünk, most még nagyon szépen produkálni az idén. Könyveket adtunk ki, törődünk a kollégákkal. meg álláshoz jutottam, pénzügyi forrásokhoz jutottam, de ez, ettől én boldogabb voltam, mint ha engem jutattak. Bár nem esett rosszul néha. De miért adott ezt fontosnak te életedben? Mi az, ami... Én így nőttem föl, az anyám ilyen volt. Uh -huh. Tehát most ha nem volt apaképem, akkor nekem ő ugye a szabadság telepenő egy középkárdennek számított. És amikor ott a 60-as években megjelentek az orvosok, a Kenézi kórházak, akkor ugye a Bartók a kórházba jöttek hozzá névnapot köszönteni, szerették, imádták, ilyen nagy nevek még, Júrcsák Laci Bácsak, aki még mindig él, akkor ott elhűlt az utca, hogy hát hogy kik ezek itt autóval jönnek, ki ez a tanúsnak, és minden édesanyám ilyen a környékben is egy ilyen komoly szerepet játszott, mindenki ráépített mindent. Úgyhogy ha hallgattalak ez az alázat ütött eszembe, hogy amikor apává váltatok, hogy az emberben munkálkodik -e egy ilyenfajta dologval, érezze valami olyan alázatot, amivel aztán egy kicsit más, hogy szemléli az életet, és itt barnára utalnék csak annyiban, hogy te ugye most egy kis településen vagy lelkipásztor, és Debrecemből költöztetek oda a családoddal. Mennyire okozott ez nehézséget, mennyire okoz ez nehézséget, hogy akár Udó, te a munkádból adódóan kicsit kevesebbet látod azért most a gyerekeket, hogy kellő alázattal Tudjátok, -e, ti apukák vagy férfiak ezt szemlélni, vagy ez nagyon-nagyon kell, ez a másik fél, az a nő, a feleség, hogy úgy viszonyuljon. Tehát én szerencsés vagyok, mert ennek ő nagyon támasz számomra mindenben, tehát ő nagyon ügyesen tudta fölépíteni az én önbizalmamat kezdettől kezdve. Én valamit köszönhetek akkor többek között ez az. A gyerekek pedig még azt a kiköltözés nagyon jól éreztél rá. Tehát nekem valóban ez egy krisztusi alázat kell, hogy a nagyból elmegy az ember a kicsibe. Én egy eléggé ismert voltam, Debrecenben, reformat, körökbe, sokat jártam külföldön, belföldön, stb. A gyerekeim ezt nehezebben élik meg. Én, én azt mondtam, hogy én a hivatásomnak élek, én, én nekem imataimám volt, hogy gyülekezetben legyek, nem egy könnyű helyzet, nagyon nehéz. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy modell lehet, majd lehet, hogy húsz év múl be, de ezt meg apámtól is és anyámtól is láttam. El tudták fogadni azt, ami pillanatnyilag van, de mindig tudtak küzdeni. Tehát, Nekem nem azt jelenti, hogy én feladtam azt, ami elven volt, hogy közösségbe lenni, közösséget építeni, összekötni embereket, külföldit, belföldi stb. De ez azt tanuljátok megint, hogy szerény és alázatosak. Ez azért otthon is jó minta lenne, nem mindig tudok ilyen lenni. Hát nekem nem az alázat volt az első, ami a gyermekszületésénél az elem történt. Nekem az picit megviselt, mert egy teljesen más helyzetet teremtett. Úgyhogy mm -hmm. igazából a feleségem, ő két gyermeket kapott ez a ja, jaj értem, én voltam a másik. És ez azóta is tart? Nem, most már egy kicsit racionalizálódott a helyzet, meg utána lett még Igen. egy fiunk, akit amúgy terveztünk is, ezt. tehát nem, nem másért született ő. De az elején nagyon, nekem nagyon nehéz volt ezt feldolgozni, a, azokat a szokásokat feladni, az a kialakult napi rend, minden, ami akár céltudatosan, akár nem, az az események. Szóval Érdekes volt, de aztán nem Igen, teljesen. De volt egy, egy jó részt. Hát nem jó vagy rossz, mint a, vagy például, amit én is hallottam: hogy kicsi volt, talán három hónapos a baba, és elkezdett nyöszögni, ugye, két szoktatás között is. Hát az édesanyja végre leült reggelizni, és szólt a férjének, hogy hát akkor már védmáról beszél, még nem olvastam végig az újságban ezt a cikket. És amikor ezt így hallgattam félfülre, hogy az ember próbál nem véleményt formálni, de hogy és nem szól másról a dolog, mint hogy megváltoznak a szokások, is, hogy, és hogy ebben egy. Hogy, tehát tényleg közös együttműködésre van szükség. Hát meg a... Főleg az anyának a szerepére. Mert ezt ha már ezt más nem tudják vidalni. ebből a szempontból nekem is szerencsém Igen. volt. Hát amit itt a fiúk mind mondtak, azt nagyon aláírom. Nekem ugye azért is érdekes volt, hogy nem volt édesmám, akkor úgy, ez hogy én apa lettem, ez egy nagyon komoly feladatot rózlám, De ma már el, eltűntek ezek a határok, tehát nincs már olyan. Az a fajta alázat nyilván megvan a gyerekekben a szülőkirán, de mivel hogy tegeződünk a gyerekeinkkel, meg teljesen baráti viszonyban vagyunk, sok mindent együtt csináltunk, csinálunk, ezért, és ezt már nem is hanem, kerülöm ezt az alázatot, de ha nagyon kéne mondani, hogy na filmát ez így, meg úgy, akkor talán fontos lenne, de ugye eltűntek ezek van, milyen baráti kapcsolat tálakultak, hát hiszen a legnagyobb az 40 fölött van, 38 Zoli Viruci 24, már Viruci fele már nekem van alázatom, hiszen ő hogy írja magáról, hogy ő az egyetlen csaj a családban, Ingen. ő már olyan okos lett, ugye Angliában most diplomázott, 24 van, uh -huh. Angliában diplomázott, most legyenben masteren, és nagyon büszék vagyok rá, már fölvették én doktorira. Kratulál, és és én én már nem fődéről. tudjuk, már sokszor nem tudok követni virüci, olyan okos lettél meg. Most már inkább hallgatok <gül> meg, hogy nem beszéltek, hát beszéljte. És az a, leg, az a legnagyobb érdem nem is az, hogy ott tanult meg, hanem a 150 brit között töltemből az első helyen volt az évfolyamon. És középkorász akar lenni. középkorás, középkorász, tehát középkorral akar Mi elitka, nem? Ez így halljuk Igen. a gyakorlatban. Nem jó használjuk használ, kicsit ég. el. Igen. Csipelül, vagy nem használják Igen. ezt a fogalmat. Ez az egyik, ármin, meg ugye a matematika, a mérnöki pálya. Nem lett képzőművész, nincs bennem csalódottság, mert voltak olyan kollégáim, akik zenész gyereket akartak minden áron belőle venni, és hogyha vizsgáló, Észak éjszak odaverte a kezét a éjeliszeknél, és nem tudott másnap szabadi professzorról vizsgázni, akkor megvert a gyerekét. De amikor kérdeztem, Tőle, hogy az én gyerekemmel tudnál így foglalkozni, hogy, hogy zenében legyen, azt mondja, nem, ez csak a saját gyerekével tudta megtenni. Például István, te életedben ez az apakép, ami nagyon hiányzott, ez a mai napig kutatod, és egyébként a művészetben, a, a mecceteidben azért Azon ennek az ábr van, ábrázolás szintjén hát, megjelenik. Én űzsizgettem az ő kis papírjait, fotóit, a Emlékeit. Csalódás volt, hogy elmentünk ki az mert ott tanult a krépeszben, 60-ba krépeszben kunnáziumban, és vittük volna neki az értségi bizonyítványát, hogy 4 öt nyelv volt beírva neki, mm -hmm. még kézzel az orosz is be volt írva, és azt azok, hogy nyire nem érdekes neki pedig száz éves volt az iskola, és az iskolán egy növendéke mm -hmm. volt, tehát én nem így álltam volna hozzá, és most az igazott, hogy nyugodtan sétáljunk itt körbe körbe. A búcsú az, ami olyan vitatott, hogy ő végül is hogy halt meg, ez mai napig igen rejté, azt kimetszettem, úgy írták, meg, hogy a cím vagy levél az otthoniaknak. Igen, 1956 augusztusában, de nagyon szép írása volt, viszont a bucsúlevél nagyon zaklatott volt az írás, és azt mondta a ügyész, a katonai ügyész, mert ez is Wiki feleségem kellett, aki se a nő, érem, se a nem izgatta annyira, mint uh -huh. őt, hogy hogyan is történtek a dolgok, és akkor elmentünk a megyei főügyész, katonai főügyészhez, és azt mondta, hogy ilyen állapotban az írás zaklatott tehát nem lesz olyan, amilyennek mm -hmm. megírtuk. És ezt igazolta az, hogy egyszer nekimentem egy autónak, és ráírtam a papírra az adatokat, és akkor ez ismerős volt, és mondta, hogy hát te nem így ész. Hát mondom, olyan zaklatot voltam, árnyék kellett menni, mínusz 14 fokot ott hagyták a kossu gimnáziumnál, értek kellett rohanni, és akkor ott hagytam a papíromat, és elmentem a gyereké, és visszajöttem. De már akkor ott a rendőrség ott volt, ugye akkor szonda minden, tehát nyilván nem igazolt semmi, de ez is egy ilyen, tehát megértettem mm. ezt a hogy mit is jelentett az az írás meg minden egyes alkalommal tulajdonképpen ezt gondolatban vele mm -hmm. vagyok. Tehát mm. ez így megmaradt. Ez meg is fogni. Egy zenei rádióban ülünk egyébként, úgyhogy tényleg kuriózum az, hogy vasárnap, minden vasárnap 11 órakor pont című műsor, és egy órában tudunk beszélgetni, ha lehet azt mondani, hogy bátran, önkritikusan, őszintén ezekről a mintákról, ezekről a történetekről. Én két dolgot hagytam most így az adás végére. Az egyik, hogy mi az, amivel ti kikapcsolódtok. Itt, ha a zenei rádióban ülünk, akkor nyugodtan bátran veszem, ha elmondjátok, hogy esetleg milyen zene az, amit szívesen hallgattok, és akkor az utolsó kérdés, amire azt mondom, hogy mint a tornában fel lehet készülni, az pedig maga az a műsornak a címe, hogy van-e olyan mondat, ami beugrik azzal kapcsolatban, hogy ezt apa mondta, vagy nagyapa mondta, vagy ti mondjátok, és a gyerek már mondja. Rendkívül sok történetet megosztottatok itt a hallgatókkal is, egymással is, de hát, ha van még a tarsolyotokban ebből egy-egy gondolat vagy történet, nem tudom, ki akarja kezdeni itt, mert erről kevesebbet tudok én is, hogy kimivel tölti a szabadidét, hiszen ez is nagyon fontos része velük ne. zársz. Okay, de legyen így. <gül> Neki, mi nagyon sokat voltunk a nagyszülőknél, nagyapám kovácsmester volt a TSB, és akkor késő este haza, de úgy jött haza, hogy már elment a szülőbe is, és akkor egy ilyen nem kordé volt, hanem ez a két, egy kerekű talicska, az az volt a neve, és azzal a jött, akkor azon mondjuk nyáron volt díjnye, termés, és és akkor ő igazából az volt mindig előttem, hogy állt a veranda szélén egy oszlopnál, és akkor nagymamá meg minket aprított Nyomta a dumát. És akkor nagy vagy ál, Álmos ember volt valószínű, hogy ott is már állva aludt, mert várta a vacsorát, meg hogy lefeküdjön, és akkor, hogy mindig felújra, felnézett, azt mondja, hagyjad már ezt, és ez, ez volt a, hogy ne bánts <gül> a gyerekeket, hagyjad Igen. már ezt. Ezek hogy megmaradnak egyébként? Rúd, még eszembe -e valami. Hát a időre. Igen. És beszéltünk. Nekünk a hegyekben van egy kis házunk, és akkor oda szoktunk uh -huh. elmenni. Nyilván olyankor a család együtt van ez egy fontos momentuma, hát, illetve édesanyám tartja a kezében a vasárnapi ebédeket. Oh, Úgyhogy ez... ennek különös jelentősége van. Ez a hagyomány egyébként, tehát hogy ez így volt régen is, mikor nem volt még saját családod, tehát nem voltak gyerekeid, hogy ezt az édesanyját fontosnak érezte? Igen, vagy a család? Azelőtt még, uh -huh. meg még is. Tehát, uh -huh. hogy ez mindig adódott át az egyik generációra a más. Sikra, hogy kitartja ilyen formában össze a családot. A nagy családot, meg a, a több nem? város átívelőt, azt még uh -huh. nagyapám tartotta össze. Most már ez is áttevődött apukámra, illetve neki az unokatestvérér, szóval így össze tartják ezt a nagy családot és Évente kétszer, ez is mindig okay. fontos. Annyit a közövetnék, hogy én a vasárnapi főzés, az, az az én nyugalmam, azt az szeretem. Az a te, te feladat, az én feladat, te feladat te. körül. Elkezdem, és majd ők befejezik. Ja. De én azt hmm. nagyon szeretem. Ez a várjál, Isten, ezt is, is a fogjuk meg, és vigyétek, a sohasodra vagyunk. A levest megfőzöm, Igen. a húslevest. Te akkor egyébként, amikor nincs húsleves, sok utána elmegyek tanítani, akkor nincs nagyon kedvem hazajönni. Uh -huh. De a húslevesnek az illúziója, meg az, hogy egy nagyapám mondta, hogy egy kis pálinkát nyugodtan meg közbe, ez egy szertartás. <gül> és akkor én elkezdem a levest, elkészítem, mindent bekészítek, és aztán Viki ezt befejezi. Ez Igaz a legnagyobb időtöltésem, egyébként rángatózom, tehát semmi mellett nem tudok sokáig ülni, mint hogy most itt. Barna. Hát én a klasszikus muzikát szeretem a rövid, kevés mert kitöltendő, a főzést azt nagyon. De úgy, hogy bele is szólok a többiekébe, ezt nem nagyon díjazzák, hogy apa te mindent jobban tudsz. Hát persze, hogy jobban tudom, mert öregebb vagyok, mint ti. A másik pedig, ha egy történetet, nem amit apa mondott, meg egyébként, hanem egy kis egy házi konfliktus megoldás. Gyerekeket én vittem az óviba, és tipikus veszekedés, anya, lánya. Nem ezt veszett fel, azt veszett és fogtam magam, hónom alá vettem azt, amit Janka föl akart venni. Janka ordított, az anya ordított, én ki az autóba, a cuccal, mondom, hanka, gyere velem, itt a szoknyád. Meg lehetett oldani. Tehát, van, amikor egy kicsit ki kell játszani az anyáknak a szemfülességét, és szövetkezni kell a lányokkal. És ezóta megalapoztuk. Ez a 15 éve 10 éve történt, és úgy nagyon jó azóta is a kapcsolatunk a lányommal. Nagyon szeretem őket, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönöm szépen mai adás vendégeinek, hogy elfogadták meghívásunkat. A végén még eszembe jut egy mese, és ugye kicsit visszaidézem a nemrégiben elhunyt csukás Istvánt. Pompom egyik mesében volt, ha nem tudom, emlékeztek el, rá, amikor a cipő vitatkoznak, hogy miért jobb, és bal, és mitől vagy te jobb. És ugye a mai adásban annyi történet, annyi jó gondolat volt, hogy én magam sem tudom, hogy melyik a jobb, de hogy ez egy tényleg nagyon édes történet, vagy mese volt a pompom -pom sorozatból. Ő tényleg köszönöm nektek ezt az őszintességet, meg ezeket a gondolatokat, meg azokat a kapcsolódásokat, amik itt azért létrejöttek a gondolatok síkján is, a történetet, meg a hivatások síkján. Úgyhogy a hallgatóinknak és köszönöm ezt a figyelmet, és hallgassák továbbra is, vagy hallgassátok az FM90 Campus rádió műsorait. Minden vasárnap 11 órakor apamonta.hu, aki pedig kíváncsi az előző adások beszélgetéseire tartalmára a www.apamonta.hu című weboldalon visszahallgathatja. Köszönjük szépen a figyelmet. Boldog nő napot is, Zoltán napot kívánunk. Önöket köszönöm Lesz szépen. Ütjön. Ez volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt.